Ja, ja, ja, ja. Vi sitter ändå. Här luktar det målarfärg. Här luktar det målarfärg. Ja. Inte på det sköna sättet, kan man säga. Nej, men det är så här vi har våra tyskelever. De får sitta i en nymålad sal där det luktar målarfärg. Japp. Yep. Yep. På något sätt känns det mest kompatibelt med det tyska språket om du tänker efter. <laughs> om det är för tyska, franska och spanska och tänker, att du vart luktar det lite kemikalier? Då, ja, men det är tyska. Det är mm. Där köper jag ändå det. Det finns en logik i det. Ja men jag tycker ändå att min son var lite kreativ här av dagen, han hade tysk prov mm. och så skulle vara en av glosarna han hade 600 glosor i läxa prov på mm. och så hade han då en av dem hette nyfiken och han kom inte på alltså han hade ju inte skrev ju inte alla 600 men det var ett av mm. orden som kom, och så kom han inte på det då skrev han flysåse istället bara för att det var ett väldigt roligt ord, det betyder alltså köttfärssås Mm Precis, om du är tyska lärare och har åsikter om den här strategin så kan du mela Karin på vårt sociala det medium. Eh, och här kommer vår gängel. Jag, Jag tyckte det var jätteroligt. Vi här i SkolSverige Det var ju primärval i första USA häromdagen. Ja, vem vann? Igår var det ju. Ja, igår när vi spelade in det här. Men det vi som om vi släpper dagar. Ja. Om du liksom lägger ett filter av mottagare på det här samtalet. Det är Jag inte glömmer. bara två polar som pratar med varandra. Nej, okej, okay. också ändå. Ja, ja, ja. Så, Precis, ja. precis. Blåt. Precis. Förlåt. profession. <laughs> nu kör vi. Okej. Okay. Nej, poängen var det var provval. Det är fortfarande ingen som vet vem som vann när vi spelade in det här. Det är tisdag eftermiddag, bla, bla, bla. Eh, det lär de inte veta kanske på lördag heller, vi får jag se. För det var någon app som havererade, det tycker jag är kul. Jag vill citera poddkompis Lisa Heino som ändå har gästat den här podden. Ah, skolplattformen Goes Iowa, det tyckte jag var roligt. Det var perfekt. Eh, det, det, eh, nej, det jag skulle säga att att eh, parallellt med det så är det också ett provval i, för republikanerna. Ja. För det finns några sommar som ändå utmanar Trump. En person som är någon demokrat från Massachusetts, som är, eller republikan från Massachusetts, mm. som är här, super, super demokratisk stat. Och den här killen är typ demokrat, faktiskt, är republikan. Mm. Mm. Han hade ett valmöte i, eh, i Iowa. Det var lite så här: Kommer du med sig för Trump? Ja, 25 personer som dyker upp typ, eh, liksom på ett så här, valmöte samma dag som det är val. Nu kan du tänka att du är ganska torsk. Mm. Mm. Vi skulle kanske konkurrera med honom om hur många som kommer på en livepod. Det är därför jag tänker att vi ska hålla oss borta från så här. Vet du, stora scener och grejer, utan nej, nej. Ska vi live på dem med våra nya lilla mobila grejer Då är det för göra intervjuer Eller ja. för att bara dyka upp någonstans Och göra en bättre intervju än att sitta med våra mobiler typ. Nästa gång sant. vi testar att podda på ett tåg för det har vi ändå inte förmåga att göra någon Det är en gång dålig idé ja, Vi ska kollekt. inte göra det, men nästa gång vi gör det ändå ja. att vi hamnar där, ja. så vi kan vi lyckas ha med oss den här grejen typ. Ja, Men jag har ju en värsta planen för oss där vi ska åka mycket tåg mm. Spännande, Det mm. tar vi med men... oss våra nya Zoom L8 Track Tror jag den heter ah, kanske? Ah, vi är inte sponsrade inte. Nej, inte. det är inget samarbete Nej, aj, aj, absolut inte men, Nej. Ska med men de får gärna samarbeta med oss Nej, det behöver vi inte göra heller <laughs> Okej, okay. eh, om vi ska försöka bli lite seriösa med det här. Ja. Eh, det är eh, ändå eh, det som Göteborg.com kallar för Alla hjärtans veckan. Mm -hmm. Oj, oh, ja. Yeah. Vadå? Är det Alla hjärtans Jag tror, eller är det nästa vecka kanske? Ja, det jag, borde det <laughs> vara. Jag såg reklamar på spårvagnen. skyddshamma. Ja. Poängen är att det är en vecka innan eh, sportlov om man bor i den här delen av landet. Mm. Det är ungefär så många dagar som man klarar av innan det är sportloven. När det har så är det faktiskt sportlov redan för oss. Mm. Vad skönt. Vi ger en snill lite puls och lite i, <laughs> in i lovmord. Vad gott. Eller hur? som Vad har du på gång? Har du något kul på gång? Jag ska framförallt säga så här att förra veckan så sa du till mig så här att Karin, du måste se Uncut Games. Gems, Gems, ja, ah, inte games Gems yep. Ja eh, Och det här är ingenting med podden bara Nej men du berättade att du hade varit och sett ja, den ja, på, ja. på filmfestivalen Correct. Och i samma vecka, alltså bara någon dag senare så lyssnade jag på den här lite quasi-kulturella ungdomspodden Britta och Parisa, eller Paris och Britta Med hon, den här Parisa som är med i på spåret mm. Som kan allt där Eh, och eh, jag tänkte att Då måste jag ju eh, Och hon sa det att antingen ser ni den filmen Eller så får ni inte vara med mm. Och då blev jag lite sådär nyfiken och tänkte att Nu är det två människor som säger på, Inom loppet av 24 timmar Att jag måste se den här filmen Och då säger hon också att den kom på Netflix Direkt ja. i Sverige så man kunde inte se den liksom. Och då passar ju den här människan som helst Inte går utanför dörren väldigt bra eh, Jag går ju inte på filmfestivaler Och pratar med folk och sånt i onöden Nej. Nej. Det hände ju faktiskt inte ens under mordhot eh, Av någon anledning För då måste jag ju vara trevlig Och det är jag ju dålig på <laughs> Så att då, då såg vi den i nät. Och då kom jag och tipsade min familj Men den ska ni ju inte se under sportlovet Måste jag ju säga En fantastisk film Fantastiskt spännande Otroligt eh, fascinerande På alla sätt Men jag har fortfarande puls Just det. Jag har en fråga, skulle du säga att det är en film som är bra att se med sin familj? Eh, nej ja, precis, exakt. <laughs> men, men jag har ju ganska stora människor I min familj just det, just det. Eh, Så att jag just det. såg den med den äldste sonen Och eh, han jag är gift med just det. Eh, Så att de, de andra fick inte vara med eller Och jag tror andra. inte de är så heller nej. Det är den Adam Sandefrim, vilket gör att det kanske är börjar För att man tänker, åh oh, familjekomedi Nej nej nej, nej, nej. Den Vi hade ju pratat om den förra veckan, man kan hoppa tillbaka och lyssna igen Om man vill se den, man kan kolla en, en trailer Jag tror vi lägger det i en länk i det dokumentet Absolut gör vi det Det kan man göra, mycket, men, jag men jag vill jag vi ska inte spojla någonting, men, men man, man kan gärna se den. Men man ska inte se den om man känner att man är på gränsen till utbränd. Nej, det behöver man inte göra. Nej. Det, det, Nej. Det, ja. okay. Nu får vi se vad som händer. Ja. Eh, tillbaka in i podcastvärlden, eh, skolvärlden. Vad mm. har vi på gång i skolvärlden? Jag hade nationella prov med mina elever här häromdagen. Mm. Eh, så, eh, alla sexor, inklusive våra sexor, hade nationella prov häromdagen. Eh, grymt intressant i, i svenska det mm. är grymt intressant att få vara med på. och se. Jag har inte jobbat jättemycket med nationella proven i sexen förut. Nej. Så. Men det var en av flera orsaker till varför jag valde att byta jobb. För att jag ville vara med mer om det. Mm. Och det fanns inte riktigt på horisonten att få vara det där jag var förut. Superintressant att se konstruktion och uppgifter. Och så. Väl designat, väl så gjort. Mm. Eh, och sen hela vet, liksom, det där känsloregistret Från att vara super, super nervös En del kan knappt hålla, hålla sig samman typ, mm. Till att liksom, under loppet av Två eh, Typ kanske 80 sittningar Eller vad det kan vara som är liksom, back to back Det är två delprov som man gör i rad då. Mm. Eh, eller, som är så Det måste vara offentligt Det var superintressant eh, Att se liksom, hur axlar sjunker Ett par decimeter <laughs> om du med på vad jag menar. <laughs> Det var eh, supergod eh, mm. Och så är det två till prov senare under samma vecka. Då. Så är det är ganska mycket prov på ganska kort tid. Mm. Men det är väldigt intressant att se den progressionen. så Från om man tänker liksom nationella proven i årskurs 3 som är väldigt väldigt tillrättalagda för yngre personer till nationella proven i årskurs 6 som inte känns super De är liksom ganska lika. Så som jag minns den nationella prov var när man gick i Nya eller i, i gymnasiet. eller liksom så. Mm. Mm. Det, det är inte superolikt liksom, den, den format, om du tänker att så här, nationella proven i tre är typ... Alltså så här, varje år när man gör nationella proven i så släpper man också en, en saga till... Mm, mm, Precis mm. Okay. Men, men jag menar Å men andra sidan, nationella provenörskurs 3 på, på gymnasiet Där, ju, där har man ju då, får man ju texthäfte Med vetenskapliga Jävligt torra texter mm. eh, Om ett speciellt tema Som de sen ska använda och bygga texter text, Alltså textreferaten från den Ska bygga mm. en egen text mm. eh, Och det tycker ju Merparten av alla elever är Svin svårt Alltså det, det var text efter till det här provet också. Ja, det är det. Men jag ofta... tyckte det var ganska komplicerat också. Inte för att det mm. var så mycket komplicerat, men utifrån deras nivå, deras mm. erfarenheter av läsning. Och så. Det är ju som man får tänka. Mm. Mm. Att liksom den, det du beskriver också bara en subjektiv upplevelse mm. av det är vi på den nivån av sin utbildning. Jag upplever att det, just delprovet i trean har blivit så mycket svårare efter 2011. Uh, alltså med den nya gymnasiet. Just det, just det är en mycket, mycket... Vi ställer mycket, mycket högre krav på elevers uh, uh, liksom kunskap i att kunna referera text. och kunna. Uh, men sort. så är det ju med skolan generellt. Det är precis ah. det vi pratade om förra veckan också. Det här med att liksom, ja, men så här, vad innebär att gå i skolan idag är inte samma sak Nej. som när vi gick i skolan. Det finns många liksom, dimensioner av det som... är. Gud, det finns många dimensioner som har blivit så mycket bättre. Men, men det <laughs> finns också många dimensioner som har blivit eh, konstigare. Eh, ja, men framförallt att det är högre krav. Sen är det inte säkert att det är sämre. Men man behöver veta om att vi ställer högre krav. För det tycker jag att vi glömmer bort när vi pratar skola. Ofta får vi höra att ungar är lata. Det tycker jag väldigt illa om faktiskt. Mm. Nej, jag håller med. Mm. Jag håller med. Går jag absolut inte på påstå. Nej, eh, eller så. Men, men sen har du, igår kväll så måste jag ändå säga om vi är då i måndag så hade jag ju haft utvecklingssamtalsdag Just det. hela dagen. Just det är det. ju ett, ett koncept man har på gymnasiet har jag förstått, inte bara här utan det är väldigt vanligt och jag tycker det är väldigt jobbigt på ett sätt men också ganska skönt eftersom det är ganska komplicerat att få ihop elevernas schema och mitt schema och man, mm, min erfarenhet mm. när vi inte hade det var att det var, man höll på med det i så här fem veckor för att få ihop det eh, och det avverkade jag igår Väldigt spännande vad man får reda på Inte alls vad man liksom Man är mm. inte alltid beredd Jag tycker mm. att jag har god koll Och så helt Just plötsligt det. så skrapar man jag har ju inte varit lärare länge mm. Och så inser man att här är det någonting Man behöver trycka på en knapp här Och jag kommer att få någonting nu Som jag måste ta hand om Just det. Ska jag trycka Ja jag måste göra det Och så gör man det Och så får man hela den Du vet, mm. man, mm. man, du vet man skrapar på ytan det är, det är det här att vara erfaren lärare Det tycker jag är spännande Mm. För jag hade, man vet om att nu kommer det någonting här och så yep. men och så får man titta på klockan så man verkligen har tid att ta emot det och så Det är väldigt spännande. Ja, men det, är, det finns ja. för att det finns en detalj i det som också är konsten att verkligen verkligen väldigt stil säkert mm. kunna avsluta ett samtal genom att kolla på klockan lagom tidigt för att visa folk att nu är det dags att bryta men ja. utan att vara otrevlig. balansgång, balansgång ja. men otroligt snyggt jag såg en gång nej jag inte Fortsätt. Ja. Ja, nej, men, men så. Och så, så det gjorde jag förmiddagen eh, idag eller igår då, eller hela dagen igår och sen avslutade jag dagen med gymnasiearbetesredovisning med en elev då, som mm. skulle, skulle spela sitt gymnasiearbete som hon hade skrivit själv inför mm. publik mm. och då var det föräldrar och man skulle stå där och vara vad roligt att ni är här och vad kul och nu ska mm. vi se det här eh. Och, och då skrev jag en tweet sen för att jag blir, man blir lite mallig när de presterar egentligen över vad man förväntar sig. Eller förstår du? Ja, det, och det, det, det. jag skrev någonting sånt där att det är så där: man blir så där överjordiskt lycklig Just det. när det blir, alltså den upplevelsen när en elev som man har haft under sina vingar i tre år. Presterar lite bättre. Än man liksom Det du skrev var att elever som presterar över sin förmåga. Ja. ja. Mm -hmm. och, och du då, som lyssnar kan pausa en stund och fundera på så här, vad finns det att reagera på i, i det. Bara tänka efter Är det. Här, man presterar över sin förmåga. Okej. Okay. Visualiserar det att du själv presterar <skratt> över din förmåga? Okej. Okay. Ja, så kan kolla <skratt> lite vidare. Varsågod. det? <skratt> Och jag var liksom såhär, tänkte inte mer på det och det, det blev sådär, åh vad folk likar och retwita och det var sådär, mm. åh för att det handlade ju Väldigt många hjärtan, väldigt lite text Väldigt många hjärtan <laughs> blev det på det tänkte jag, åh vad bra kände jag och jag var, var lite nöjd och sen kommer du din jävel och bara och jag kände jag jobbat 13 timmar håll tyst <laughs> eh, Då får du säga vad du skrev Ja, precis. Så, för att vara superkonkret Så skulle du säga att eh, ja, men den upplevelsen är mycket lite som slår när elever presterar Över sin förmåga Och då svarar jag, Där jag är fortfarande nere över detta eh, När de presterar enligt förmåga tecken. Och, och min poäng är att här, du vet, Känslan av att känna att man är I för stor kostym typ. Att man precis ror i land någonting som är alldeles för svårt egentligen, mm. Eller att man bara håller på och bullshittar Det är inte att dina elever gör det Men liksom, vet, att man bara håller på och så här, maskerar För saker som man egentligen inte riktigt fixar Typ man spelar på en, en, en, med skor som är en storlek för stora. Då, då är det väl lite godare när man är precis, precis bara, yes, det här var jag. Liksom. Och Jag förstår att det är det du menar, att elever som verkligen kommer till sin rättfullt ut. Ja! Är så. Men uttrycket att prestera över sin förmåga är ju någonstans... Alltså, om man ser det ur ett utvecklingsperspektiv så är det prata att jobba och träna lite över sin förmåga. För att liksom jobba vidare och expandera och så. Mm. Men när det kommer till prestation att prestera över sin förmåga Är det någonting positivt? Den tanken hade jag i liksom huvudet När jag såg det och skrev det mm. Är du ja, ja, för jag tycker ju nog alltså det, ja, alltså det här Eller överförväntan Är ju det bättre ordet Ja ja visst, nu bör eh, man visa folk, kolla jag har rätt, jag kan mer än du tror Det, det är ju aldrig fel Nej, eller eller när, nej men när man har liksom en bild, eller när allt klaffar alltså Jag tänker mm, ju att, mm. att om vi tar ett väldigt sånt där konkret exempel då När Stefan Holm hoppar, han har hoppat 2,35 mm. Och han har hoppat 2,35 och det är det högsta han har hoppat Och sen mm. helt plötsligt så glider han över 2,40 Mm, mm, mm. Då hoppar han ju lite Över sin förmåga För det gör han ju inte Utan han får det bara att stämma Och det är fel, det är fel av mig Jag Men får... om man hoppar till 2,40 Så kommer någon att säga Nej men, men vi räknar det där som 2,45 För är det någon som bara räknar det konstigt För det är nog fel på den här maskinen Nej typ. men det är ju inte Han gör ju det ändå Jo, jo men, men man mäter det fortfarande högre. Det måste vara det är som i så fall är liksom höjdhoppsliknelsen till att man prestera något över sin förmåga. Att, att det, liksom, det, blir, det räknas högre, det fattas större än vad det egentligen är. Och sen har man det som vet man, så här, ja, men jag är att det där var egentligen 2,39. Ja, men det var ju inte så jag menar. Nej, nej, jag förstår, det jag, förstår det. Och det. jag tror att det uttrycket felanvänds ganska ofta. Ja. Och det är det som är att ja, prestera över sin förmåga. Man kan siktar man ju inte över göra. sin förmåga. Nej, absolut. Ja, nej, inte det ju nej, men Man kan inte prestera över sin förmåga. Det är ju ja, helt men, rätt. Ett, ett, ett exempel kan vara så här, om han skulle få liksom, vet, Gäringpriset ett år. För att han är gjort det så himla coolt, himla bra. Typ. Och så får, och så får och så, Stefan, om fan var bra du Och du hoppas himla snyggt och simla himla många mm. gånger. Och du hoppas så snabbt. Och du vet allting. Åh vad bra. Här får du ut pris. Varsågod. Och så känner man så här: det där borde egentligen gått till någon drysyrhoppare istället. Liksom. Är du med? Mm. Då har någonstans, liksom, en, det är ju en prestation som är över... Övervärderad är ju den, ja, men den precis, är ju inte över förmågan, men den är Nej, värderad mer än förmågan. men den hamnar i samma härad, är med? det med? I samma värld någonstans. Därför tänker jag att säga det, det begreppet, jag vet inte, jag tror vi mygger av det så bara går vi på liksom över förväntan eller liksom någon som presterar max eller någon som presterar, är det med? Precis så bra som den kan bli. Men det blir inte heller, vad säger nej, man? Nej, det är inte heller. Det blir ju statiskt Och överförväntan är ju snarare. Att lägga ju allt upp på sig att jag har haft låga förväntningar. Ja. Men om man bara tänker en maximal urladdning. Liksom. Ja. Man liksom bara, en sån promenadseger när man bara går igenom och bara tar allt. Liksom. ja Men eller hur? En när, det är ju något ja, en fullträff det vi när elever får en fullträff. Det är, ja. För att. Ja. Ja. Ja. ja. Jag ber om ursäkt. Du ber om Twitter för det är dåligt formulerade ja. Du behöver inte be om ursäkt till Twitter för Twitter borde be om ursäkt till dig och alla andra människor runt omkring. Jag hade en upplevelse i lördagsmorse som jag inte tror jag berättar för dig, men som var eh, legendariskt intressant. Alltså Någonting som jag verkligen, verkligen tycker är intressant är att eh, upptäcka och fundera över algoritmer som försöker liksom, påverka mänsklig interaktion. Mm. Liksom allt från så här, eh, vad man ser och inte ser i flöden När man får syn på det mm. Mm. Eller när man får liksom, hitta en nyhetsartikel som man märker sig att det är skriven av en bot Inte av en person För liksom. ja, det är något som är lite fel mm. Eller något som är lite konstigt eller liksom så här, Har de haft en journalist som har skrivit om det här? Det kan de inte ha gjort utan liksom vad som är. Om mm. mm. eh, man märker så här, här, är skillnaden mellan människor och teknik. Och liksom i kommunikation som vi tänker är något väldigt mänskligt men som också teknik ibland är en del av. Mm. Eh, så. I morse när jag vaknade i lördag stödde tre notiser på min mobil. Eh, en var från Twitter. Det var det två personer som jag liksom har följt förut när jag var mycket på Twitter som... Är retweetat samma sak? Så de säger: Det här borde du vara intresserad av. Det är därför de pushar ut. Det är en ganska lång gång process att jag pushar det hela vägen ut till att det ska ligga på någons låsskärm. Då är det liksom en viktig grej men mm. Jag har massa grejer som ja, är ändå är ja, ja, ja. jätteviktigt, som jag precis. ändå inte liksom har 15 år och 10 om det. Så jag vaknade och kollade på den här grejen, gick in då är det någon som har liksom tagit en bild från någon, så här, det var förmodligen att säga modeveckan i Paris eller så de här haftingasnöligen. Mm. du vet jag som att. De har mm. eh, och sen är det en gucci kollektion med liksom, någon så här lite extravagant, liksom, lite konstnärlig produktion. Det är inte där liksom, här är kläderna du borde köpa, utan det är de här supersnygga modellerna som är klädda som jag tänker är det där kläder mm. du vet, den gren. Mm. Och så är det tre män typ. Mm. Som har här, Svin. Annorlunda kläder mm. Inte alls är manligt utan liksom, det kan vara lite feminint i någon stil. Handkappa-typ är de mm. eh, Och så har hon lagt till texten så här: eh, Om du någon gång eh, känner att du har för mycket sex, så borde du klä dig så här. Någon, något skämt som är så här, typ att så här, män som är på det här sättet, går inte att ligga med det. Typ. Eh, är du med? Den sorten. Ah, mm, precis, precis. Och, och då är det liksom det här som två av mina bekanta har skickat vidare. Och jag inser att det här ligger i linje med liksom en grej att om man inte är så himla själv och inte skriver så mycket själv och inte liksom deltar så mycket själv så skickar de ut andra saker för de vill få en att komma tillbaka in i deras tjänst. <skratt> och då känner jag så okej, okay, nu har jag vaknat i 35 sekunder och det här var jag behöver <skratt> ha på min låsskärm. Jag har aldrig varit längre ifrån att göra så som en app vill att jag ska göra baserat på algoritmer. Så är tvärtom. Jag har liksom mm. funderat på att radera mitt konto vet, för att den blir så jävla sur. Och så jag, nej, jag gör inte det. Men jag räddade faktiskt appen från min mobil av den orsaken. För jag kände att det där var så sjukt. Men det är så, så en sån felträff på många, många, många sätt. Mm. Det är så. Mm. Men det där är spännande. Alltså det där är ju spännande bara det. För jag är ju jätteintresserad av precis det som du säger också. Det här med, med algoritmer och hur Eller? vi pratar med varandra och hur saker och ting fungerar. I i, liksom, i världen ja. När det kommer till allt det här yep. Men samtidigt så pratade jag med en person Det finns ju människor som lever Utanför internet mm. ja, ja visst, och det är typ en miljon svenskar alltså. Ja, och att prata Med en sån människa Som liksom inte vet om Och försöka förklara <laughs> hur det fungerar <laughs> Men, äh, bara, bara, bara En sån människa Vi vet ingenting mer Jag och våra lyssnare Vi vet ingenting mer att den här människan är inte med på internet. Och du säger så En sån människa. Du behöver snälla berätta aldrig mer. Någonting mer om den här människan. Nej. Alltså vi får ina bättre historier. Men inte liksom några mer detaljer. För jag vill bara. I mitt huvud har det som enda epitet. Av den här figuren. Okay, ja, ja, kör, ja. Och vi pratade just om. Vi skulle försöka få en sak. Alltså jag skulle förklara hur just. Internet och hur viralitet fungerar till mm. en människa som aldrig har delat något och aldrig har liksom skrivit en uppdatering, eller aldrig mm. sett någon skriva en uppdatering ens. Mm. Mm. Utan vet att det finns YouTube. Där var, det var där vi var. Mm. Och att man kan göra något med det. det eh, men, och filmer och videos. Och, sådana, och videos och sånt. Så, hur det skulle delas. Där. Alltså det samtalet tog. Jag ska 25 minuter och vi utredde ingenting. Nej. Det där med kommunikation, det var... Vi, det, nej, vi, jag förstod, förstod fortfarande... Jag först, nej, vi förstod inte. Och vad svårt och vad hemskt det är ändå. Just det, just det. Att liksom, jag kunde inte... Jag är ju ändå lärare, jag jobbar ändå. Jag är ändå, har legitimation i att undervisa i ämnet medier, samhälle och kommunikation. Det är min profession. Och jag nådde inte framsmaka på det Det gick inte Nej. Nej, men det är väldigt intressant Ibland måste man bara lösa saker åt folk Och det är inget Nej, fel men, det, är men, det är inte att skriva något man har sen Det är lugnt Den här inledningskurvan är så länge att jag kan göra det åt dig Om du vill och så är det bra så. varje gång jag hamnar i sådana situationer när det är saker jag inte kan som en teknik teknik mm. oftast handlar det om relationen till min bror och att han jobbar som programmerare typ, mm. och fixar grejer som eh, liksom jag inte fattar så. Mm. typ när vår hensida går ner sådana grejer, då honom då känner jag mig som han eh, morfars, farfars i Bullerbyn som inte kan läsa längre, som får tvinga mina barnbarn att läsa tidningen åt mig den ja. formen av liksom, handikapp känner jag att jag har det det är den sortens liksom beroende av andra människor så. så det kan ju vara grymt frustrerande att vara en sån person ja. <laughs> i citat, kanske, för att man är helt tiden beroende av att andra människor förklarar för den men om de är okej okay med det så tycker jag att det är ingen fara att bara säga lugn, du tar det här så löser jag den här biten för det kan jag fixa åt dig och så är det bra så behöver du inte om man, för det här laget känns ju som att om man inte är med på internet så är det för att man aktivt har valt att inte vara det mm. och det kan finnas bra skäl till att välja att inte vara det det kan också finnas dåliga skäl, men det kan finnas bra skäl för det. Och då får det väl vara så. Alltså. Ja, absolut. Men jag tror att vi ska lite ödmjuka inför det. För jag är lite fortfarande i chock av att det faktiskt in, alltså det krävdes Jag måste liksom, det krävs så många steg För någonting som vi idag tar som självklart mm. Det här med att vi delar saker Hur det blir viralt Även om vi inte har koll på alla algoritmer Och även om vi inte förstår precis allt Så vet vi ändå att om jag klickar på dela Så, så kan det delas vidare Och, mm. och hur, vem som blir avsändare Men vi kan i alla fall visualisera det Men en människa som aldrig Alltså det är så många steg Man måste gå tillbaka mm Innan vi är... Ja, och det behöver vi ändå någonstans smaka på en stund, tror jag. Det tror jag verkligen. Jag tror ja. att det är helt rätt. Eh, så. Att utmana sig själv och sätta sig i andra människors skor är ju alltid en bra sak. Ja. Eh, så, och där är ett utanförskap, för det är verkligen vad det handlar om, mm. som är eh, rejält. För det är så påtagligt. Så. Mm. Om du liksom inte talar svenska eller om du inte, jag vet inte vad så är det andra saker som genererat utöver utanförskap i vårt samhälle så är det ändå saker som du kan komma förbi ofta, du kan hantera det på olika sätt så medan liksom eh, en sån grej eh, det är så otroligt eller det är ett genomgripande är lika, i paritet med att inte Nej men man klarar sig på engelska i Sverige ja. det, är det, jag menar. Alltså, det finns alltid olika sätt att hantera runt omkring det mm. Men det är ganska svårt att hantera och kringgå Just det här digitala För att det finns precis överallt mm. Och det är inte det argument för att vi ska sluta vara digitala Måste man säga eftersom vi rör oss inom lärarevärdar Där det fortfarande <laughs> verkar vara en grej Det är fortfarande inte att oss Ska vi gå det här spåret eller ska vi inte gå det här spåret det är Resten av samhället är ändå oh, Okej, okay, vi är här nu mm. <laughs> så här, Vi är här, vi ska dit Okej. Okay, mm. Hur gör vi den resan bra? Mm. Medan andra är så här, kan vi inte gå tillbaka? Man, nej det har gått nästan hela varvet. Nu slutar vi. Eh, så, Syrospår. En annan grej i det du berättar just nu. Mm. Apropå att stanna på, att fundera lite. Hur fint är det inte att det finns människor i Sverige som är legitimerade att undervisa andra människor om medier och samhäll och kommunikation? Bara den grejen. Mm. Att det är något som man kan vara legitimerad för där landet. det är så här är Det är en kvalitetsstämpling på vilka som kan lära ut sånt. Det är, det är fan inte dåligt. Nej, Sen kan man ju diskutera... Hur är kvalitetssäkerheten? <laughs> på vilka grunder? På vilka mm -hmm. grunder jag har fått den. Mm -hmm. Det kan vi diskutera. Men, jag jag eh, men däremot, jag, jag måste ändå påstå att det kan jag. Men sen är det ju så tror jag, om jag mm. inte minns fel. Jag är ju inte samhällskunskapslärare, men jag har legitimation att undervisa den kursen ändå. Men däremot så har samhällskunskapslärare legitimation att undervisar i den kursen. Frågan är om alla är så bekväma i det. Ja, jo, jo, men så är det. Det är ungefär mm. som att 7 av att tekniklärare, om man kollar vilka som undervisar teknik, mm. är utbildade för det. Mm. Det är ju liksom, det, det en del av vårt lotteri. Men mm. kan vi inte göra så för att bli nyfiken om man har roliga behörigheter i sin legitimation? Mm. Det är något som jag gärna skulle veta mer om. Mm. Vi lägger ut det här avsnittet i diverse olika sociala medier. Så hitta mm. oss på en valfitt socialt medium och berätta gärna den i För det vill jag veta mer om. Mm. Jag är verkligen superintresserad av det inser jag nu. Jag är inte så bra koll på det. Jag har ju liksom bara typ det som jag borde ha ungefär. Jag har fått teknik och det har jag ändå utbildat mig lite grann till. Så det är väl ingen fara. Jag har liksom, vet, min lärarlegitimation är matte, svenska, engelska, och NO teknik Ja, på, det är på liksom, upp till... Eh, det är, ja, låg och mellan. Så alltså är det upp till årskurs sju. I, vi dem, så. Jag ja, kommer inte det. ihåg exakt hur det ut just nu. Men, men jag har liksom läst till lite extra. Ja. Så. Men annars är det ju ändå liksom... Eh, jag har ju en ganska basic-paket. Jag har inte liksom lagt till in några coola expansioner. Utan... Det är så här, jag har grundmodellen. Jag har den Volvo som är svart, om du förstår vad jag menar. Medan du har liksom fått lite konstigt klimatpaket och gitmar bara. Hm, finns det i den här funktionen? Ja, men jag förstår mm. det inte riktigt. Min legitimation är, Den vill jag inte att någon tittar på, för den känns väldigt konstig. Det är, men jag läste ju ganska mycket, jag tyckte väldigt mycket om att gå på universitetet. Så, det. ja och, det, och helt plötsligt så hamnade allt det I min legitimation På något konstigt sätt det fick man massa extra som inte var så medlektade. Nej men jag vet inte hur jag gjorde Jag gjorde nog fel mm. okay. <laughs> ja, men, men jag har ju någonting Vi har ju på gymnasiet någonting som heter Humanistisk specialisering uh -huh. och det kan man få Vad är det för något? Ja, eh, Nästa fråga Jag vet inte men jag är okay. legitimerad i det okay, cool. mm. uh, så det i veckan som gick så blev jag ombedd av min arbetsgivare att lämna in min legitimation För det ska jag som sagt. Jaha! Du undrar hur många gånger måste man lämna in den förbannade legitimationen? Jag har lämnat in den... Mm. Sen jag fick min legitimation så har jag lämnat in den kanske sex gånger. Du måste väl lämna in den till varje ny arbetsgivare? Jo, men jag har haft två arbetsgivare senast. Jaha, jag har lämnat in den en gång och jag undrar om jag inte har lämnat in originalet. Fint. Jag, jag vet att jag inte lämnar in originalet. Det är jag den digitalt. Och det är så liksom... Jag så här... Jag vad du kan, har alltså. kan ni inte bara ha det här i ett register någonstans? Kan ni inte bara liksom säga ja okej okay, GDPR, fine, jag förstår. Men kan inte ni bara hämta det någonstans? Alltså, vi jobbar ändå offentligt åt offentlig verksamhet. Det är en offentlig människa, organisation, institution. Men borde det inte stå folk. på läcket? Borde det inte stå med mitt personnummer? Det är det, det, det. För jag bara tänker att du borde kunna söka det. då de borde bara kunna hitta det i någon databas. Jag är helt okej okay med att staten delar det till kommunerna. Jag, det är inget integritetskänsligt. Nej men vad fan Snarare bara för att säga slippa. Jag förstår inte riktigt hur det här funkar. För då, då är det så här, Kommunen som jag jobbar åt. Som också du jobbar åt. Ja. Ska redovisa eh, åt en statlig myndighet. Uh, hur många är det är på den här arbetsplatsen som har liksom en legitimation mm. och det är en legitimation som är utfärdad av en annan statlig myndighet då tänker jag så här, hur många arbetstimmar av inte automatiserat arbete utan liksom handpåläggning finns i hela den här cirkusen som staten bara skulle kunna hämta av sig själv, <laughs> alltså jag förstår inte Nej men jag förstår inte helt, vänta, Jesus, vänta lite, är det inte så med läkarna de har ju sådana här brickor med legitimation Bo, alltså de det är med? ju ett lägg liksom jag de men, ja, men de det? är som ett körkort eller ett läkarkort ja. Det enda körkortet jag har fått här med i skolan är datakörkort Jag var liten. <laughs> är nej, men, Eller har de inte det? Jag bör, jag bör, det har ju poliser också Kolla, jag, mamma, Du vill ha en sån badge? Jag vill, nej, jag, nej Men Lika likadant som det står När man slår på mig i folkbokföringsregistret Att jag har tre barn det är ju roligt att göra. Att, och de här tillhör mig, står det. Mm. Så ja, kan men det är ju för att de är under 18 och du är någon sorts juridisk ansvarig. Ja, alltså, ja. Det, det får finnas det. det är jo, det men det vet jag Men jag menar även... Alltså, jag, jag är ju ändå legitimerad. Det, är ju, det måste ju ändå betyda någonting. Ja. Alltså så borde det ju stå med mitt personnummer. Ja, ja, ja. ja. Eftersom det, det, det, det är det, det ju klart ingen det borde, hemlighet. Det, är klart att det, borde det måste finnas det. vara en offentlig handling. Nej. <här> Nej, jag vet inte, Ibland sitter man bara fast i världens största administrativa byråkrati och så tänker: man, Hur har det här gått till? Och ja. Det var en sån moment när jag fick den här förfrågan igen. Och Min första reaktion var: ah, Inga problem, jag vet precis vad det här mejlet finns med min legitimation. För jag skickade in det för typ två månader sedan senast. Och sen slog jag slår mig och säger, Men vänta, jag skickade in det för två månader sen Måste jag skicka in det igen? Ja, ah, det måste jag nog göra. För det ser ut som att det är någon annan som ska det. Nej, det är exakt samma person som ska det. Men jag har ju det till den personen. Varför kan, jag inte, bara, varför kan jag inte den personen bara skicka vidare samma mejl igen? Och då börjar tänka på hur många människor som sitter i den här kedjan och bara skjuffla papper fram och tillbaka till varandra men de ska ju ha jobb också jo, jo, visst, ja, men... jag är arbetslösa men... nej, ja, det är så bra att de har jobb jag tänker att det är de människorna som borde vara lärarassistenter, det finns något undervisningsråd någonstans som säger, Aj, du borde istället vara i klassrum ja eh, det, är sant. det är sant ja, ja det är sant ja. eh, jag, jag ger mig på den punkten eh, tror jag men, men, men så kan det vara jag tappar verkligen bort vad jag skulle säga. Vi känns på att hela det här avsnittet har varit i den linjen. Av att vi inte riktigt... Eh... Ja, men kan vi, vänta, jag skulle verkligen säga något som var... Apropå legitimation och pappersarbete och att vi skickar runt saker. Apropå... Eh... Hmm personnummer och register och att du har tre barn som finns läggare på dig Nej, För att det var ju personnummer det var ju legitimation och... Jag vill lära mig en sak om personnummer som jag inte visste Det är långt ifrån skolpodd Du vet, du har ju dina sex siffror så är det ett streck och så är det liksom dina fyra sista mm. eller När du fyller hundra så blir det minus ett plus Visste du de om det? Vad heter det, så du? Alltså, jag är 870407 Ja. Och sen så har jag mina fyra sista. Som man inte behöver berätta om min podd. Om man ska vara lite integritet <laughs> så. E, så, tänker jag 1234. ett, två, tre, fira. Det har jag inte, men tänk att jag har haft det. Ja. Så. E, då det, har jag 870407-1234. Jaha! Men, men när du fyller 100, För det kommer ju komma en person när jag fyller 100, Som också får 870407. Men som har 20870407. Jag så för att är det... Nej, nej, nej, det finns massor av människor som fyller hundra. När man fyller hundra, då blir det minus ja, men innan plus. det blir 87, menar jag. Nej, det är bara att du fyller hundra. Det är liksom fler och fler människor. Det är så många människor att de måste skrivit skicka handskrivna ja, brev från kungen. Ja, precis. Nej, det, det är exakt när du fyller hundra ja. som det händer. För matematiken är fantastisk. Det är så det funkar, det går runt. Och då... Ehm, Får man en plus där? Och det, det, när folk gör fel på sånt i register, det är det som gör att 104-åringar blir inbjudna till förskolor och sånt. Ja, men ja. Det var bra. Det var inte alls det du funderade på. Nej, det var absolut inte, det, var som inte som det jag funderade är. på. Jag tappar verkligen bort det. Och det var någonting jag hade tänkt att jag skulle prata om. Men det gjorde inte jag, Hej. för att det bara försvann. Och eh, så kan det vara i, i podcastvärlden när man jobbar lite för mycket. Ja, Så kan det vara. Gudarna ska veta att vi ibland jobbar för mycket. Man får vara snäll mot sin hjärna. Vi gör så att vi tar det i nästa veckas avsnitt. För är det någonting vi har i den här podcasten Karin så är det tid. Vi har all tid i världen. Vi fortsätter det här bara nästa vecka där vi avslutar det. Eh, kära lyssnare, tack för att ni har varit med oss ännu en vecka Det är imponerande Jag hade en diskussion med några elever När det var någon som ifrågasatte varför någon annan lyssnade på eh, den här podden Och någon annan sa Var har du lyssnat på alla avsnitt? Och alla var rörande överens om att det är omöjligt att lyssna på den här skiten så långt Det är liksom alldeles för Jag kommer dit här nu Att det här är så extremt mycket att det, det är inte mänskligt att man ska vara med och lyssna hela vägen. Så därför vill jag ändå ge en golfapplå till dem som tycker att de har varit med om mitt alla avsnitt i ganska ofta. Det är en fullträff. Det är att prestera över sin, sin förmåga. förmåga. Eller över <laughs> mänsklighetens förmåga. Åh, ja, ja. oh, nu oh. pratar vi. Ja, ja. Nej, jag skojar. Ja, nej, men jag tycker ändå att det är ändå roligt. Jag skulle vilja lyssna på något gammalt avsnitt faktiskt, tror jag. Ja, oh, det kan du eh... göra för dig själv. Jag är inte så sugen på det. Vi får väl se vad som är med eh, ja. Tack för att du var med oss. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då! The